واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديجا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syara al-umuri muhdatsatuha wa kull muhdatsatin bi'ah wa kull bi'atin dalalah wa kull dalalatin finnar اخواني في الله رحمني ورحمكم الله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab i'tiqad a'immat ahlil hadis akidah para imam ahli hadis yang ditulis oleh al-imam Abu Bakar al-Ismaili Rahimahullah Ta'ala eh, Sudah dua bulan eh, Kita berhenti dari kajian ini eh, Liburan panjang kemarin Semoga Allah SWT Selantiasa memberikan kepada kita Keistikomahan dan semangat Untuk terus belajar ilmu agama Khususnya tentang Akhidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Ikhwanifillah Rahimahni Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang InsyaAllah kita akan Lanjutkan Pembahasan poin yang ke-11 pada kesempatan terakhir kita sempat melompati bab ini karena berkaitan dengan iman, kepa, iman kepada takdir. Kita kembali lagi kepada poin 11 yaitu tentang Al-Qur'an Kalamullah halaman 40 di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengatakan Al-Qur'an Kalamullah. Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimallahu berkata Wa orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah imam dengan firman-Nya kepada mereka, "Dan sesungguhnya Allah berbicara dengan mereka, sepakat mengatakan Allah berbicara dengan firman "Dan bukan Allah berbicara dengan firman-Nya kepada mereka, "Dan sesungguhnya Allah berbicara dengan firman Wa kepada mereka, "Dan sesungguhnya Allah berbicara dengan di bagaimanapun ya atau bagaimanapun keadaan Al-Qur'an ya baik dia ketika dibaca oleh seorang pembaca Al-Qur'an atau dia dilafatkan atau dia ditulis di dalam mushaf itu semuanya adalah kalamullah bukan makhluk ya Al-Qur'an bukan makhluk pemben beliau mengatakan wa man qala bi khalqil bil Qur'an Yuridu bihil Qur'an Fahuwa katkala bihalqil Qur'an Dan barang siapa mengatakan Bacaan Al-Qur'anku itu makhluk ya Maka dia telah mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk Ini ada beberapa poin dalam pembahasan kita ini Yang pertama Beliau mengatakan Al-Qur'an kalamullah Ini sekali lagi akidah ahlusna wal jamaah Dari zaman sahabat Eh Sampai hari ini dan sampai hari kiamat Mengatakan Al-Quran adalah kalamullah Kalau dalam ucapan sebagai ulama yang lain Seperti Imam At-Tahawiyah Dalam Al-Aqiyah at Beliau mengatakan Al-Quran Kalamullah Minhu bada Bila kaisiyatin kaulan Al-Quran adalah kalamullah Darinya lah berasal Dari Allah lah Permulaan Al-Quran tersebut sebagai firman-Nya yang mana kita tidak tahu bagaimana Allah berbicara. Di sini kata para ulama setiap ucapan ya kaidahnya setiap ucapan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Siapapun yang menukil pasti ketika orang itu tahu itu adalah ucapan yang sekedar nukilan pasti dipahami itu adalah ucapan yang pertama kali mengucapkannya. Seperti contoh ya, ana mengatakan innamal a'malu binniyat. Yang terbukti dalam benar antum apa ini? Ucapannya siapa? Rasul sallallahu Meskipun ana enggak mengatakan itu adalah sabda rasul. Namun ketika ya ana mengatakan innamal a'malu binniyat secara spontan, orang yang telah mendengarkan, ya atau yang pernah mendengarkan atau bahkan pernah menghafal hadis tersebut Sepuhantan mengatakan ini adalah sabda Rasul S.A.W. Hadisnya Rasul S.A.W. Ini sebuah kaidah eh, bahwasanya setiap ucapan itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Siapapun yang menukilnya maka itu dikembalikan kepada yang mengucapkan pertama kali. Ketika anda mengatakan misalnya, ya shakau tu ilawake in suah hizdi farshad maasi yang pernah mendengarkan sair ini maka dia akan mengatakan ini adalah ucapan siapa? Ha? Al-Imam Musyafiq Rahimullah Ta'ala ya, Meskipun anak tidak menyebutkan ucapan itu dari beliau Namun secara spontan ucapan disebabkan kepada yang mengucapkan pertama kali Demikian pula Al-Quranul Kirim Siapapun yang melahatkannya Maka itu itulah tetap kalam Allah Dan kalam Allah merupakan sifat Allah Dan sifat Allah bukan, bukan makhluk Ya ada pun dalil tentang Al-Qur'an kalam Allah sangat banyak sekali di dalam surat At-Taubah Allah berfirman wa in ahadun minal mushikin astajaraka fa ajiru hatta yasma' Allah apabila ada seseorang dari orang-orang musyikin minta perlindungan kepada Nabi Muhammad fa ajiru. lindungi dia sampai dia mendengarkan kalam Allah yaitu Al-Qur'anul Karim dari ayat inilah ter ya, ayat ter, terjelas atau paling jelas sekali tentang toleransi Islam. Ya, Islam agama yang penuh dengan toleransi. Namun tidak boleh dilebih-lebihkan. Ketika ada orang musyrik ya minta peterangan kepada kita, kita mampu menolongnya, kita tolong. Ya. Ini adalah ajaran Islam yang sebenarnya rahmatan lil alamin. Rasul diperintahkan untuk melindungi orang musyikin Ketika mereka dalam keadaan ketakutan Dan dalam keadaan mereka tidak merangi kaum muslimin Maka abad diperintahkan untuk melindungi mereka Ini bantang kepada kelompok teroris yang selalu mengumandangkan pertumpahan darah terhadap semua orang non muslim Padahal tidak semua orang non muslim layak dibunuh Bahkan sebaliknya ketika dia minta perlindungan Diwajibkan untuk apa? Rasul melindunginya. Fa'ajir hatta isma kalam Allah. Di antara fungsinya, tujuannya untuk mendakwainya. Memperdengarkan kalam Allah. Yaitu Al-Quranul Karim. Makanya dahulu ketika Rasul menawan tawaran perang. Rasul ikat di tiang masjid. Ya. Apa manfaatnya? Agar dia melihat bagaimana keindahan Islam. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran agar dia tertarik ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Islam penuh dengan toleransi. Cuma ada batasan, tidak boleh berlebihan. Kalau ada acara Natal misalnya haram untuk kita mengucapkan selamat natal kepada orang-orang Nasara. Ya, semua ada batasan-batasannya dalam urusan dunia sebagaimana tadi. Fa ajirhu. lindungi dia. Boleh berbuat baik kepada mereka sampai yasma kalam Allah. Sehingga dia mendengarkan Al-Quran yang merupakan kalam Allah Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan Yuriduna anyubaddilu kalam Allah Ahli kitab mereka ingin merubah kalam Allah Yaitu Al-Quran karim. Ini adalah dalil Al-Quran adalah kalam Allah Dan sekali lagi kalam Allah merupakan sifat Allah Ini termasuk pembahasan Tauhid Asma' wa Sifat Ahlussunnah mengatakan diantara sifat yang wajib diyakini adalah sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan Nabi Adam, ya, wa qala rabbuka lil malaikati ini ja'al fil ardi khalifah. Allah berbicara dengan Nabi Musa, wa kallama Musa taklima. Dan Ahlussunnah berkeyakinan ya kalam Allah bi sawtin wa harfin. Ucapan atau firman Allah itu dengan suara yang bisa didengar. Dan dengan huruf yang bisa ditulis Adapun dengan huruf jelas Alif, lam min Huruf dalam Al-Quran Rasul mengatakan barang saya pembaca Satu huruf dalam Al-Quran Maka dia mendapatkan satu pahala Di antaranya alif Itu satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Ini adalah firman Allah Dengan huruf yang bisa ditulis Dan dengan, dengan suara Yang bisa didengar oleh Yang diajak bicara Adapun pun kelapa bid'ah. Eh, kelompok sesat. Sebagian mereka menetapkan Allah punya sifat kalam. Seperti kelompok As'aria. Mereka mengatakan sifat Allah ada tujuh. Dianre sifat Al-Karam. Cuma pemahamannya beda. Dengan pemahamannya al wal-Jamaah. Kelompok As'aria mengatakan. bahwasanya firman Allah itu kalamulai artinya. Al-ma'nal-qa'im bin-Nafsi. Kalau bisa diterjemahkan Itu bisikan hati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak berbicara dengan suara yang bisa didengar. Allah tidak berbicara dengan huruf yang bisa ditulis. Namun ketika misalnya Allah berbicara dengan Jibril. Jibril memahami apa yang Allah kehendaki. Meskipun tanpa suara. Na'udhu billah min dalik. Ini kata Pak Ulama. Ini sebetulnya bentuk pelecehan kepada Allah SWT. Kenapa? Allah disamakan dengan apa? Ha? Orang yang bisu. Na'udhu billah min dalik. Ya. Padahal jelas Allah ketika berbicara dengan Nabi Musa Allah mengatakan Wakalam Allah Musa Taklima Allah berbicara dengan Musa Takliman kita tetapkan, betul betul berbicara dalam semua bahasa tidak ada namanya orang bisu itu apa dikatakan bisa bisa berbicara namun inilah keanehan kalau albidak mereka menetapkan Allah punya sifat alkalam cuma beda maknanya. Makanya ahli wal jamaah selalu teliti ya. Jangan kita tertipu dengan slogan, propaganda yang akhirnya kelihatannya bagus Namun dalamnya penuh dengan eh, racun ya, Harus teliti betul, lihat hakikat sebenarnya ya. Seperti kelompok asyariah menetapkan sifat kalam Maknanya beda, dalamnya beda Demikian pula kelompok alil bid'ah Mereka juga punya istilah Tauhid. Kelompok ya. teroris misalnya, Mereka punya istilah dakwah Tauhid. Ya. Ansar Tauhid. Namun Tauhid yang mereka pahami. Bukan seperti yang dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Yang mereka pahami Tauhid itu adalah Tauhidul Hakimiyah. Tidak ada hukum. Kecil hukum Allah. Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah. Kafir murtad wajib diperangi. Itu yang dipahami oleh kelompok teroris. Jadi... Harus betul-betul apalagi zaman fitnah seperti ini Propaganda, slogan Itu sangat amat menarik Cuma harus kita betul-betul teliti Lihat hakikatnya. Ya, Teliti Harus kita apa? Ya, Ketika kita kemarin Jawrah uh, di Batu Disampaikan oleh Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili Di antara kaedah dalam kita Menghadapi fitnah Harus Ya Berhati-hati Ada mula ajalah Jangan tergesa-gesa ya. Ada misalnya pengajian Kelihatannya bagus ya. judulnya, Pematerinya Masya Allah Dari Timur Tengah ya, Kelihatannya Masya Allah Tapi harus kita apa? berhati-hati Karena banyak sekali al bid'ah Yang menyusup ke dalam barisan Al-Sunnah wal-Jamaah Harus kita betul-betul ya, teliti Jangan asal-asalan tanya fasal al-zikri in la ya. ta'lamun. Intinya sekali lagi, kalam Allah itu adalah firman ya, Allah bi sautin dengan suara dan dengan huruf. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalam Allah sifat Allah dan sifat Allah la tanfaqil mausuf tidak dibisahkan dari yang berbicara. Al-Qur'an kalam Allah, dalilnya tadi. Ya, kemudian juga dalam hadis Rasul pernah bersabda ala rajulun yahmiluni ila qaumihi liuballiga kalamar rabbi adakah seseorang yang bisa membawaku kepada kaumnya sehingga aku menyampaikan kalama rabbi ucapan rafu yaitu Al-Qur'anul ya, Sekali lagi, ini adalah ijma' ahli sunnah wal jamaah mengatakan Al-Qur'an kalamullah ini adalah akidah dari zaman sahabat, ayat tabiin dan tabi'in. -tab Namun ketika di zaman Al-Khalifah Al-Ma'mun, di zaman Imam Ahlussunnah Wal Jama'ah Ahmad rahimallahu muncul bid'ah ya, baru yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an itu makhluk bukan kalamullah. Itu asal muasalnya ya Bencana ini, musibah ini munculnya awal kali Dari kelompok Mu'tazila Yang mereka terpengaruh dengan Kelompok filsafat alias ilmu kalam Mungkin sudah pernah kita samakan sejarahnya al Khalifah Al-Ma'mun Ini sekelilingnya orang-orang yang sesat dan menyesatkan eh, Di antaranya Ahmad bin Abi Duat eh, Salah satu tokoh Mu'tazila Al-Khalifah Ma'amun ingin untuk mengimpor kitab-kitab filsafat dari negara Romawi Disebutkan dalam sejarah ketika itu Raja Romawi mengumpulkan semua menterinya eh, dan para pejabat-pejabat dan juga tokoh-tokoh eh, agamanya Semua yang sepakat untuk eh, tidak mengirimkan buku-buku filsafat mereka ada salah satu dari tokoh agama mereka yang mengatakan kirim saja. Karena tidaklah kitab kita tersebut masuk suatu kaum. Kecuali akan merusak dan menghancurkan mereka. Dan betul, eh, kirim kitab-kitab kita tersebut mulai muncul perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Ketika itu Al-Khalifah Ma'mun menterjemahkan kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab. Banyak orang membacanya. Termakan oleh racun filsafat tersebut Makanya Islam Tidak mengenal filsafat Islam tidak mengenal ilmu kalam ya, Makanya kalau kita lihat Bagaimana celahan ulama-ulama al wal-Jamaah terhadap ilmu kalam Ini sangat luar biasa Contoh Imam Syafi'i rahimallah Beliau mengatakan Hukmi fi ahlil kalam An yudrabu bil jaridi wa ni'al sanksi yang aku berikan kepada para Penuntut ilmu kalam itu dipukul dengan ya, pelepah kurma dan dengan terompa. Wa ytafu bimfil asal wal kabair. Kemudian dikarak, ya di kabilah-kabilah di kampung-kampung. Seraya dikatakan hada jaza uman tarokal kita wasuna wa akbala ala ilmil kalam. Ini adalah sanksi bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan dia belajar ilmu ilmu kalam dan juga banyak ucapan-ucapan yang, lain, yang lainnya ya. Bahkan ada satu kitab atau ya berjilid-jilid kitab itu yang berjudul Damul Kalam wa Ahli Celaan bagi ilmu kalam dan yang belajar ilmu kalam yang dikarang oleh Imam Al Harwi. Di situ disebutkan banyak ucapan ulama salaf tentang celaan mereka terhadap ilmu ilmu kalam yang sumbernya dari ilmu ilmu filsafat. Namun sangat disayangkan di sebagian universitas Islam di negeri kita Ya, akidah mereka namai dengan ilmu filsafat. Kelihatannya keren. Ya, ini propaganda. Ini kelihatannya apa? Indah. Namun sebetulnya itu racun. Ya, makanya di sebelah kita ini, ketika ya, ada ospek mahasiswa baru, jurusan filsafat sudah berani mencela Allah Subhanahu Wataala melalui spanduk apa? Ya, apa? Tuhan. Membusuk naudzubillah minda itu ilmu ilmu kalam kurang ajar kepada Allah سبحانه و تعالى makanya kaum muslimin itu ditindas dijajah oleh kaum ayat kufar bukan karena kekuatan orang kafir namun kelemahan akidah kaum muslimin rusak dikarenakan apa filsafat tersebut ya, bahkan melecehkan Allah سبحانه و تعالى ini adalah pengaruh ilmu ilmu kalam pada waktu itulah imam Ahmad rahim Allah berjuang mati-matian untuk membela akidah yang hak yaitu Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Pada waktu itu Al-Khalifah ma'mun karena terpengaruh dengan eh ya tadi Ahmad bin Abi Dua dan yang lainnya. Eh ya beliau membuat undang-undang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk yang tidak mau mengikuti ucapan Khalifah pada waktu itu ya Di penjara, disiksa Bahkan ada yang yang dibunuh Ada Sebagian ulama yang mereka Berpendapat Ini adalah suatu Keterpaksaan Maka mereka pun ada yang mengikuti Ucapan Al-Khalifah Al-Makmun Karena takut dibunuh oleh Makmun ya. Ada pula yang Mentakwil dalam arti yang ya, Mereka memiliki hila Atau rekayasa Ya Ketika dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka mengatakan Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur adalah makhluk. Namun hatinya maksudnya itu adalah jari-jari kuni adalah apa? Makhluk. Tidak terang-terangan mengatakan Al-Quran kalam Allah. Ya. Namun Imam Ahmad rahim Allah berpendapat. Ini adalah jihad di jalan Allah SWT. Rela mati untuk mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau dan juga ulama yang lain bernama Muhammad bin Nuh. Dua ulama ini yang... ya. Terang-terangan mengatakan Al-Quran Allah sampai di penjara. Imam Ahmad Ahmad Ahmad di penjara sampai tiga kekhalifahan pada waktu itu. Ya, namun Allah SWT Alhamdulillah memberikan ya, bantuan, pertolongan. Sampai akidah Al-Quran tersebut itu menang di atas akidahnya kelompok jahmi atau kelompok Al-Mu'tazila. Sampai ada ungkapan dari ulama. Inallaha yansuruh hadadjir dirajulain. Sesungguhnya Allah menawar agama Islam ini lewat perantara dua orang, bi Abi Bakar yaumar ridda wa bi Imam Ahmad yaumal mihnah. Yang pertama lewat Abu Bakar Siddiq ketika memerangi orang-orang murtad pada waktu itu dan yang kedua Allah menawar agama ini lewat perantara Imam Ahmad rahimallahu pada waktu ujian Al-Qur'an makhluk. Ini sekali lagi merupakan salah satu ya bi fadlillah Imam Ahmad Sama kata para ulama. seandainya Imam Ahmad itu mengikuti ya, akidahnya Al-Khalifah Ma'mun. Maka mungkin kita tidak akan lagi mengenal Al-Quran kalamullah. Namun sekali lagi inilah ya, perjuangannya Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Makanya beliau dikelari dengan Imam Al-Sunnah wal-Jamaah. Karena kegigihan beliau dalam ya, menegakkan, menghidupkan Imam Bela Akidah Al-Sunnah wal-Jamaah. Eh Bukan berarti yang lain, bukan Imam Al-Sunnah wal-Jamaah, bukan. Ya, namun inilah salah satu keutamaan Imam Ahmad Rahimullah yang lainnya tidak ada, tidak menghadapi ujian ya seberat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, ini sekali lagi awal muas, awal muas, awal muas, awal muas, awal mulanya ya adanya akidah Al-Qur'an makhluk. Ya. Dan setelah itu ya ulama-ulama yang lain juga mengikuti pendapat Imam Ahmad yang mengatakan Al-Qur'an Kalam Allah seperti sini katakan Al-Qur'an kalam Allah bukan makhluk dan sebagian ulama lain menambahkan ucapan wa man qala al-Qur'an makhluk faqad kafar dan barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia dia kafir. Karena apa? Karena menyerupakan Allah dengan makhluknya nya Kalam Allah sifat Allah kalau dikatakan makhluk berarti mengatakan Allah adalah apa? makhluk Ya, dan sepakatlah mengatakan man sabahallah bishakmikal kifakot kafar dan barangsiapa menyerupakan Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Ya. <tuh> Namun sudah sering kita sampaikan ini pengkafiran secara umum. Adapun individu-individu yang mengatakannya tidak bisa langsung apa dikatakan kafir. Ini garis pembeda antara ahli alusunah wal Jamaah dengan kelompok teroris. Ya, maka sungguh jahil, sungguh batil, kelompok-kelompok yang eh, sakit hati dengan ahli sunnah wal jamaah Kemudian mengatakan dakwah salafiyah, as-salafiyun ya, Atau mereka menggelar dengan wahabi, itu takfiri, Naudzubillah min dalik ya, Beda antara kelompok teroris dengan kelompok eh, salafi, dengan kelompok ahli sunnah wal jamaah Kita diajarkan oleh ulama salaf Mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk. Maka dia kafir. Ini hukum secara umum. Person-personnya individu-individunya. Ini stop dulu. Berhenti dulu. Jangan kegabah mengatakan dia kafir murtad. Contohnya Imam Ahmad rahim Allah. Imam Ahmad. eh jelas mengatakan dalam kitabla usul sunnah. Yang dulu pernah kita ajarkan di sini. Mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk. Maka dia kafir. Namun ketika Al-Khalifah. Al-Ma'mun mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan lebih dari itu. Menjadikannya sebagai undang-undang dasar negara tersebut. Namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan khalifah Al-Ma'mun. Inilah sekali lagi kaidah dalam kafir mengkafirkan. Secara umum boleh kita mengatakan barang siapa. Yang sujud kepada kuburan keramat dia kafir musyrik. Itu hak. Ya seperti ketika mengatakan kalau ada orang melempar Al-Qur'an kafir secara umum adapun person-personnya kita lihat anak kecil melempar Musa. dia mainan enggak tahu apa antam mengkafirkan anak kecil tersebut ya mungkin dia enggak tahu kalau itu Al-Qur'an ya. nah perinciannya panjang beda dengan kelompok teroris kalau kelompok teroris mengatakan barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah kafir murtad tanpa perincian secara mutlak semuanya dihukumi kafir murtad ya Min Jadi beda Kita mengkafirkan secara umum itu hak itu yang diajarkan oleh ulama salah Namun person-personnya Stop dulu, berhenti dulu Ada perinciannya, pelajari dulu Bagaimana kaedah-kaedah apa? Mengkafirkan yang ini sudah pernah kita sampaikan Berlangkali dulu Intinya Person yang mengatakan Al-Quran makhluk Ini ya, Dinasihati dulu, sampaikan hujah dulu Imam Ahmad juga demikian kepada Al Khalifah Makmun sampaikan hujah, ayah. Namun beliau tetap mendoakan Al Khalifah pada waktu itu. Di sinilah sekali lagi tidak boleh gegabah, ayah, mengkafirkan person-person. Apalagi Al Khalifah, pemimpin kaum Muslimin, seperti Imam Ahmad di sini. Beliau mengingkari ucapan Imam, ayah, Al Khalifah. Beliau tidak setuju dengan ucapan Khalifah. Namun beliau tidak, ayah, menyuruh. Murid-murid beliau demonstrasi, Tidak menyuruh murid, murid beliau kudeta. Tidak ada dalam kamusnya al-usnah wal jamaah. Hal seperti itu. Tetap kita mengingkari. Perbuatan mungkar pemimpin. Akan tapi eh, dengan cara yang yang baik. Ya. Di sini contohnya Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Kemudian. Iqanifillah rahimahni wa rahimahkumullah. Wa annahu kaifama yusarraf bi kiraatil kari'lahu. Wa bilafzihi wa mahfudhan fil masahif Ghiru makhlukin Al-Quran ketika dibaca Oleh seseorang Maka lantunan ayat-ayat tersebut Itu tetap kalamullah Seperti yang sudah kita sampaikan tadi Minhu bada Kalamullah darinya lah berasal Meskipun kita yang, yang membacanya tetap Itu dikatakan kalamullah Ghiru makhluk Wa mahfudhan fil masahif Demikian pula ketika tertulis dalam mushaf itu adalah kalam Allah. itu bukan makhluk. Ya. Adapun suara yang keluar itu yang namanya makhluk. Tulisan ya, tintanya kertasnya di mushaf itu adalah apa? Itu makhluk. Adapun ayat-ayat yang tertulis di situ adalah kalam Harus dibedakan. Ya. Ini sebetulnya muncul karena ada kelompok jahmia yang membuat talbis atau tipuan. Jadi salah satu ciri khas ahli bid'ah, ya suka apa ya kalau kata orang sini selit kolil ya. Ketika terbongkar kedok mereka, ya mereka berusaha membuat ya sesuatu yang sebetulnya hitam dibuat abu-abu kata para ulama kelompok Jahmiyah yang insyaallah sudah antum dengarkan sejarahnya Dia dipimpin oleh Jahm bin Shafaa atau dinisbahkan menjam bin shafaa yang dia dibunuh oleh khalifah pada waktu itu demikian pula gurunya Ja'an bin Dirham yang sembelih oleh Khalid bin Al-Qasri gubernur Kufa pada waktu itu kelompok Jahmiyah ini dalam masalah Al-Qur'an makhluk ada tiga trik mereka yang pertama mengatakan Al-Qur'an makhluk jelas ya jelas hitamnya jelas sesatnya ketika ulama Ahlussunnah membantah mereka mereka pun apa membuat hila ya trik untuk menipu umat yaitu dengan mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk ya. ini ucapan yang mengandung dua kemungkinan kemungkinan yang pertama yang dimaksud dengan bacaan Al-Qur'an Atau bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk Yaitu Al-Qur'an makhluk ya, Namun gak secara apa? Gentle ya. Ada ya, Kemungkinan yang kedua Yaitu tadi Suaraku adalah apa? Makhluk Yang pertama itu yang sesat Batil Yang kedua ini yang apa? Hak Cuma ya, Al-Sunnah tetap ya, membantah ucapan mereka Imam Ahmad mengatakan man qala bil quran makhluk fa huwa Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'an itu dalam makhluk maka dia termasuk anggotanya Jahmiyah. Wa man makhluk fa huwa mubtadi'. Dan barang siapa mengatakan bukan makhluk ayah maka dia ahli bidah. Kenapa demikian? Karena ucapan tadi itu mengandung dua kemungkinan yang bisa disalah Eh salah gunakan disalahpahami, Maka untuk menutup kemungkinan tersebut Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Tidak boleh mengatakan Bacaan al itu makhluk Cukup kita mengatakan Al-Qur'an Kalau Allah bukan makhluk Ya, Namun itulah triknya kelompok Al-Jahmiyah ya, Untuk tadi yuk, Agar silut kolil tadi Agar orang itu Tidak sadar kalau telah disesatkan oleh kelompok Al-Jahmiyah Makanya sekali lagi Ahlu sunnah wal jamaah selalu teliti ya apalagi dalam masa tadi eh, propaganda dan sebagainya jangan tergesa-gesa menerima dulu ya eh, harus kita apa eh, betul -betul ya betul-betul berhati-hati seperti yang dicontohkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rahili eh, di antara bentuk seseorang masuk ke dalam fitnah karena tidak berhati-hati contoh banyak orang awam tertipu dengan slogan kelompok Hezbollah di Lebanon ya eh, karena apa meluncurkan roket ke Israel kata mereka Padahal yang diserang adalah apa gurun pasir kosong, eh, enggak ada orang Yahudi yang apa yang mati. Ini sandiwara mereka untuk apa kaum Muslimin berbongong-bongong memuji kelompok ahisbolah. Padahal mereka adalah syiar rafido yang lebih kejam daripada apa Yahudi Palestina. Eh buktinya apa mereka membantu Bashar Assad dan juga Iran untuk membantai kaum muslimin ini di, di sudah saat ini. Cuma inilah propaganda. Kalau orang enggak berhati-hati orang-orang awam khususnya. Bahkan orang yang cendikiawan yang tidak tahu aqidah yang benar, tidak tahu kesesatan kekufuran syiar Rafidah, mereka memuji-muji apa? Hezbollah. Padahal mereka adalah Hezbollah. Eh, syaitan Karena yang adalah kelompok syiar Rafidah. Kau telah mullah. Eh, maka harus sekali teliti betul. Eh, pada zaman fitnah seperti ini, eh jangan tergesa-gesa menerima hal-hal seperti itu sampai betul-betul kita apa memahami, menimbangnya dengan timbangan aqidah wal-jamaah. Kemudian Al-Quran yang Bila Rahimani Warahmatullah mengatakan itu haram makhluk. Al-Quran dibaca siapapun, ditulis di manapun, itu tetap kalam Allah bukan makhluk. Kemudian kebeliau mengatakan, Uwamah kala bikhalkilaf di bil Quran, yuridu bil Quran fahuqat kala bikhalkil Quran. Barangsiapa mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, maka itu sama. Dengan dia mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Karena apa? Itulah triknya kelompok Al-Jahmiyyah. Eh, sekarang lagi, Jahmiyyah memiliki tiga eh, tahapan dalam mengatakan Al-Quran makhluk. Yang pertama jelas mengatakan Al-Quran makhluk. Yang kedua mengatakan bacaan Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian yang ketiga mereka mengatakan, Aku tidak tahu Al-Quran makhluk atau bukan. Itu adalah trik untuk apa mereka lari dari kecaman al Wal jamaah ya, Mereka apa? Ya, seperti bunglon Itulah ciri-ciri ahlu ahli bida Ciri ya, ahli bida apa? Mereka seperti bunglon ya, Mereka dul wajahin Memiliki dua wajah ya, Kalau ketemu dengan ya, sesama mereka Mereka terang-terangan Menampakkan kesesatan mereka Nama ketika berhadapan Al-Sunnah Wal-Jah Mereka pura-pura terkadang seperti apa? Al-Sunnah Wal-Jah Dan zaman sekarang ini min dalik eh, Banyak kelompok-kelompok harokan menyusup Ke dalam bahasan dakwah salafiyah Namun kelompok dakwah salafiyah terkadang eh, Tertipu, mudah menerima Asal jenggotan, oh, Salafi. Padahal usaha bilajen eh, Lebih lepas jenggotnya daripada kita Bukan dalil Meskipun itu adalah Sekali lagi Ajaran tunerah Rasulullah SAW Namun itu bukan apa? ciri khas ya. as-salafiin al-sunnah wal-jamaah al-sunnah wal-jamaah itu ya, ciri khasnya adalah memiliki keyakinan-keyakinan akidah yang sama dengan akidatul salaf ya. makanya kapan orang itu dikatakan keluar dari al-sunnah wal-jamaah kalau dia menyelisihi prinsip-prinsip dasar al-sunnah wal-jamaah seperti yang tertuang dalam mahafah kitab-kitab akidat al al-sunnah wal-jamaah bisa jadi Orang itu enggak berjenggot, ya. Namun dia salafi. Karena apa? Akidahnya akidah al-Sunah wal-Jamaah. Bisa jadi orang itu jenggotnya lebat, namun dia lebih jah. Ya, kita bukan mencelah jenggotnya. Naudzubillah mindar itu adalah apa? Ya, ajar Rasulullah SAW. bahkan itu wajib bagi seorang laki-laki. Ya, akan tapi jangan kita tertipu dengan penampilan. Ya, seperti tadi slogan-slogan. Jangan dibikin dengan penampilan. Eh, jangan asal penampilannya sama Kemudian langsung dikatakan Salafi apalagi dikatakan Ustadz kemudian disuruh Untuk ceramah di hadapan eh, Pengikut dakwah ja al-sunnah wal-jamaah Ini sangat amat eh, menyesatkan Harus kita betul-betul Berhati-hati rahimani <dekhati>. Itu tiga sekali lagi Tahapan jahmiyah dalam Ya eh, penyimpangan mereka terhadap Al-Qur'an. Mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'anku makhluk. Dan yang ketiga mereka pura-pura apa? Tidak tahu. Aku enggak tahu apakah Al-Qur'an makhluk ataupun tidak. Bahkan sekali lagi al azlina tetap mengecam tiga pendapat tersebut. Al-Waqfiyah, eh ya kata para ulama yang mengatakan aku enggak tahu Al-Qur'an makhluk atau tidak, dia juga termasuk kelompok Al-Jahmiyah. Di sini kita ingin membaca footnote ya karena ini ada sesuatu yang penting bismillah kata pentahk di sini asy Muhammad bin Abdul Rahman Al-Humayyiz poin yang kedua maslahatul lafzi bil Quran ittaraba fiha aqwamun min alil hadis wa sunnah pembahasan masalah bacaan Al-Qur'anku makhluk atau bukan ini ada Statement yang berbeda-beda dari Ulama alil hadis Atau al-Sunnah wal-Jamaah Qala Ibn Kutaybah Fi kitab al-Iqtila lafzi Ulama al-Sunnah yang bernama Ibn Ibn Kutaybah Berkata Suma intaha binal qawl Ila zikri ghardina min halal kitab Wa ghayatina min ikhtilafi al-Hadis Fi lafzi bil Wa tasanuim wa ikfari ba'din ba'dah Sampailah kita kata beliau, kata Imam Nuqthabah kepada tujuan utama kita dalam menjelaskan perbedaan ungkapan ahli hadis tentang masalah bacaan Al-Qur'anku dan ya, celahan mereka kepada yang lainnya. Walaysa makhtharafu fihi mimma yaqta'ul ulfa Sebetulnya perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan di antara mereka, perbedaan ungkapan saja. Ya li'annahu mujma'un 'ala asl wahid karena mereka semuanya sepakat mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Ini kaidah asalnya al-sunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan makhluq. Adapun tentang masalah bacaan Al-Qur'an ku makhluk atau bukan, ini yang eh berbeda-beda ungkapan ulama dalam menanggapinya. Wa qala Muqim rahimallahu, Imam Muqim rahimallahu berkata, wa a'imatu sunnati wal hadith. Yumany zuna bayna maqamabil abdi wa maqamabil robi. Imam-Imam Al Sunnah wal Jamaah mereka membedakan antara lantunan ayat tadi dengan suara orang yang apa membacanya. Suara yang membacanya adalah apa makhluk. Sedangkan lantunan ayat yang keluar itu adalah kalimah Allah. Jadi. Walqur'an indahum jami'uhu kalamullah Hurufu wa ma'ani Alqur'an menurut ahli sunnah wal jamaah Semuanya adalah kalamullah Baik hurufnya, maknanya adalah kalamullah Wa aswatul ibad Wa harakatuhum Wa adauhum Wa talafuduhum Kullu dalika makhlukun ba'ilun anillah Kaedah Nukaim Rahimullah Ada pun suara Hamba yang membacanya Gerakan bibir orang yang membacanya Ya, itu semua adalah makhluk yang terpisah dari Allah سبحانه وتعالى. Ilaan kal sampai Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata: Al Bukhari, alamu bihadil masalah wa awla bi sawafihah minjami iman khalaifahu. Imam Bukhari rahimahullah adalah orang yang paling paham masalah ini. Ya, namun beliau difitnah, ya, dituduh. Mengikuti ajaran kelompok Al-Jahmiah Kalau kita baca ada sebagian riwayat Ketika beliau ditanya Apakah Al-Quran makhluk Beliau sempat diam Kemudian beliau mengatakan Af'alul ibad makhlukah Perbuatan hamba itu yang makhluk Ada sebagian orang yang dinamakan Muhammad bin Yahya Azuhli Salah paham Ya, tentang ucapan Imam Al-Bukhari tersebut, seolah-olah Bukhari mengatakan Al-Qur'an adalah apa? makhluk atau bacaan Al-Qur'an adalah apa? makhluk sampai tersebar berita tersebut, fitnah sangat besar. Ya, sampai Imam Al-Bukhari rahimallahu taala mendapatkan caci makian dari sebagian ulama-ulama Ahlussunnah yang lainnya. Kenapa? Itu tadi, salah dipahaminya ucapan beliau. Makanya sekali lagi, harus kita berhati, jangan tergesa-gesa mendengarkan berita ini dan itu harus kita apa? Tasabbut. Ya <tos> ayuhalladina amanu inja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian mendengarkan berita dari orang fasik, maka apa? Teroseklah, telitilah. Jangan langsung apa? Disebarkan. Apalagi Rasul mengatakan, Kafabil mar'i, kadiban au isman, anyu hadis bikulima same'i. Cukup orang itu berdosa. Berdusta. Kalau dia menyebarkan berita yang dia dengar semuanya. Tidak semua yang kita dengar apa. Benar. Di antaranya Imam Bukhari rahimahullah. Beliau dituduh mengatakan. Bacaan Al-Qur'anku makhluk. Ya. Ada sebagian ulama. Mengatakan. Itu sebab di antaranya. Karena ada sebagian orang yang hasad kepada beliau. Kemudian apa. Disebarkan berita-berita. Yang bohong itu. Padahal nanti akan kita sampaikan. Imam Bukhari berlepasi daripada ucapan kelompok Jahmiyah. Beliau adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma memang itulah di antara manusia ada yang hasad meskipun terkadang dekat dengan kita. Cuma tadi, dzul wajihan memiliki dua wajah. Di hadapan kita senyum, di belakang kita apa? Ya, menuju dengan tuduhan-tuduhan dusta. Maka sekali lagi, ya sebagaimana orang-orang munafikin intabihu, wajib kita apa? Waspada, berhati-hati. Ya, Imam Bukhari rahimahullah yang terkenal dengan akidahnya, dengan ilmu hadisnya. Ya, namun beliau tidak selamat dari fitnah orang-orang yang hasad kepada beliau. Anda orang yang baik sebetulnya, cuma tadi kurang berhati-hati, tidak tak sebut ya, termakan dengan apa isu-isu tersebut ya, sampai ya, detik ini juga banyak masih orang-orang yang mengudu Imam Bukhari memiliki akidah jahmia, naudzubillah mindalik. Dahal sekali lagi beliau berlepasi daripada semua itu Di antara buktinya Kata Pak Ulama Imam Bukhari untuk membantah ya, Isu tersebut Beliau mengarang kitab yang berjudul Khalku Afalil Ibad ya, Bahwasannya Perbuatan hamba itu makhluk Suaranya, gerakannya itu makhluk Adapun firmannya Allah ya, Lantunan ayat tersebut adalah Kalamullah Eh bahkan dalam awal bab kitab ini Kitab Khalkha'af Al-Ibad Beliau jelas-jelas mengatakan Eh menukil dari ucapan Amr bin Dinar Mereka Al-Quran kalamullah oleh sahabim makhluk eh, ya, Ini Imam Bukhari Membawakan riwayat ulama salaf Yang mengatakan Al-Quran kalamullah Bukan makhluk Riwayat kedua juga demikian Banyak sekali beliau sampaikan Itu untuk menepis tuduhan Beliau mengikuti ajaran kelompok jamiah Yang mengatakan Al-Quran adalah apa makhluk, ya, ininya sekali lagi kita ambil perajaran dari sini memang inilah eh, dunia darul fitan eh, dengan ujian dan cobaan, manusia terkadang eh, kelihatannya baik depan kita namun di belakang, eh, musuh dalam selimut, maka intabihu, makanya ada ulama menulis sebuah makalah berjudul ikhwanun bil alania a'daun bisir saudara di hadapan, namun musuh di belakang Hati-hati. Eh, sekali lagi. Zaman fitan perlu kewaspadaan. Dikatakan di sini. Sebetulnya Imam Bukhari adalah orang yang di atas kebenaran dalam masalah ini. Eh, berlainan dengan ucapan orang-orang menuduh beliau. Wa kalamu Allah wa amtan min kalami Abi Abdullah. Eh, bahkan ucapan Imam Bukhari lebih jelas sebetulnya daripada ucapan Imam Ahmad Rahimullah Ta'ala. Cuma itulah namanya isu syubhat. Terkadang kalau tidak diteliti kembali, itu bisa memakan hati manusia. Dimakan mentah-mentahan tanpa diteliti terlebih dahulu. Nah, ya. Kita insyaAllah akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku luka lihada wa aku da'wana anil hamdi wa rabbi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UVTV dengan belanja di UV Store